Я календар гортаю знову, Шукаю в нім щасливі дні. Любов, як музика казкова, Горить в мені, звучить в мені. В долоні щастя не впіймати, А я стараюсь все одно. І затікає ніч в кімнату Крізь незачинене вікно. Весняний день, як сон прозорий, У серці з воскрес. І затікають в річку зорі із незачинених небес. На клавіші кладу я руки, зникає із душі печаль, В кімнату затікають звуки крізь незачинений рояль. Шукаю спокою й розради, і помиляюсь без кінця, Хай затікає тиха радість. У незачинені серця.